Вона розмотувалася сама собою, як сіра стрічка дороги попереду. Здається, вона йому сказала, що він справляє враження правдивої людини. Він усміхнувся. Правдивий той, що каже правду? Тоді ні, бо часом я її тримаю при собі. Я помітила, сказала вона. «Мені здалося, ви скоріше змовчите, як збрешете?» «Ну, це я з вами такий, і то сьогодні». «Тоді начувайтеся», – пообіцяла вона. «Скористаюся з нагоди, дозволю собі дещо спитати, якщо ви нині схильні до правди». Приблизно так усе починалося. «Що для вас місяць листопад?» Ірина і дівчата іноді бавилися у гру в асоціації. Однак він мовчав, і вона випередила його зі своєю відповіддю. «Для мене листопад – це хризантеми, такі дрібні, руді. А для вас?» – не відразу озвався. «Смерть дружини». Вона помирала в листопаді. Іренні пальці смикнулися, ледве стрималася, щоб не торкнутися його плеча. «Вибачте», – заледве кивнув. Розповів коротко, сухо і страшно. «Небелікована хвороба, повільне згасання. Доглядав сам. Донька кілька разів приїздила, вона в Німеччині живе». Тривалий час не міг отямитися, робота врятувала, і мама їй уже за 80 потребує уваги і піклування. Уздовж шосе потяглася зелена смуга озимини, зграйка чорних птахів кружляла в повітрі, навіть у салоні було чути їхнє кру-кру, вугільне перо з металевим блиском черкнуло по вітровому склі. Зачепилося за двірник, затріпотіло на вітрі і щезло. А ви чому сама? Вибачте, якщо пхаю носа куди не треба. Чого ж? Відповім. Отож, можна вголос поміркувати, чого так сталося. Коли сходишся з чоловіком після кількох років життя нарізно, коли зважується на другу спробу з тою самою людиною, треба бути готовою до того, що наражаєшся на небезпеку. Він буде інший, не той, з ким розійшлися свого часу. Та й він теж побачить тебе іншою, і тою, і не тою водночас. Коліщата защепляться виступами одне за одне, зрушаться з місця про те, чи крутитимуться далі – невідомо. Чи запрацює відновлений механізм – хто зна. Адже до всіх колишніх непритертостей додаються нові надщербини і зайві виступи. Лише в русі днів побачиш, що до чого – а коли чесно, то тут одної відповіді немає. Можливі варіанти, як то кажуть. Можна кілька версій обґрунтувати, і всі будуть правдиві, тільки певною мірою, або кожна помилковою, бо не матиме нічого спільного з реальністю. Минуле, як часто з'ясовується, так само невідоме, як і майбутнє. Я лише відчуваю сказала вона, щось там уважно розглядаючи за склом, що нарешті відболіло. Вже спокійно сприймаю наш остаточний розрив. Як каже одна розумна старша жінка, ватри перед розлученням гасити не можна. Вона має вигоріти сама до останньої жаринки. Проговорила все, наче для себе. Не журилася тим, як слухач це сприйме, може, як натяк, як пропозицію. Ну то нехай. Вона вимовила це нарешті, вперше пояснила зміни у своєму житті. Ян Кумпа був тут ні до чого, майже ні до чого. А я теж маю запитання, не дала йому перехопити ініціативу. Не перший день воно крутилося на язиці, здавалося от-от зіскочить. «Чому меценат?» Вас на показі поза очі один реставратор називав меценатом. Не чекала, думала, викручуватиметься, відбудеться жартами, а він одразу і відповів, «Я їм у дечому допоміг, не хочу про це розводитися». Пообіцяв собі колись, що не говоритиму про такі речі без зайвої потреби. Зробив, та й по всьому. Коли справи йтимуть, зроблю більше. Скажіть лише, це з пінзелем пов'язано? Ворухнулася зморщка на щоці, А я навіть якоїсь миті подумала, що ви мисливець за яблуком пінзеля. До того ж, ми недавно бачили вас із тим Богданом. Ви ж були знайомі з ним і раніше. Ян кивнув. Луїза більше з ними не працює. Пішла від них. Це добре, сказав. Від них слід триматися якнайдалі. А хто вони такі? Звичайні рейдери, ласі до чужого. Рейдери. Богдан. Ворухнувся з догад. Вони і на вас наїжджають? Я розберуся з цим. Нема про що говорити. Правильний здогад. Ви маєте неприємності, докинула вона. Я відчуваю. Є трохи, погодився він. Ви теж. Але ваша гризота то пусте. Що саме? Та стаття в журналі.